Ongi etorri xerezaderen arxiboa literatur podcastera. Podkaztau egiten dugu, jasone larrinagak eta ana moralesek bilbo hiria irratiko estudioan. Guk bezala, zuk ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla, hainatzeginak nola ipuin bat patxada entzutea, gera zaitez gurekin. Eta prestatu munduko kontakizunik bikainenak euskaraz entzuteko. Gaur, Xereza deren arxiboan Chimino atzaparra egilea Vbikoitza Vbikoitza Jacobs, itzultzailea eta sarreraren egilea Ana Morales. Irakurleak Izarne Kardaba eta Edu Lartzanguren. Shak Joko Polit Politadaukak etxean, Kristauak eta musulmanak Aurrez-aurre jartzen dituena. Igeltsuzko figuratxoeskuz, pintatuei begira, gogora etorri zaio xakejoko batekin hasten den ipuin izugarri bat. Eta pentsatu du, naiz eta xereza de xakejokalarin negargarria izan, xakean mugimendu bakoitzaren ondorioak ugariak izan arren mugatuak direla eta den denak aurre ikusteko modukoak. Jokalaria oso abil eta buru argia, izan ez gero. Bizitzan, ordea, ezin konta alako ondorio diferenteak izan ditzake gure jokaldi bakoitzak, eta bakoitza zenbatea zinezko moduetan gauza daitek. Edo agian ez? Agian horiek ere mugatuak dira, baina bizitza oso batean ez diguki astirik emango gure kintza bakoitzak zorritzakeen posibilitate guztiak haintzat hartzeko baina gogo eta borgestar horiek denak sortu dituen ipuñaren leitmotifa, ez da xake jokoa. izenburua ematen dion beste objektu bat baino. Tximinoa atzaparra. Alaxe dauka izena gure gaurko istorioak William Waymark Jacobs idazlingelesa geien famatu duen literatur lanak. Ubebikoitza ube bikoitza Jacobs, mila sortzireun irurogeita iruan jaio eta mila bederatzireun daberrogeita iruan, ingalater Hamasi urterekin, funtzionario hasi zen Britaniandiko posta zerbitzuaren bankuan lanean eta bulegari beharrak libre uzten zion denboran landu zuen literatura luzaroan. Ipuinak eta nobelak idatzi eta argitaratu zituen eta hogei urteren ostean bankuko lana utzi zuen literaturari utsutsean emateko Jakauzen lan gehienak umoretsuak dira, eta horietako asko, adibidez, the skippers bugin, marinel girokoak. Oso ondo ezagutu zuen txikitan portuko giroa, aita portuko arduraduna baitzuen. Batzuk antzerkirako egokitu zituen idazleak berak, eta pare bat, zinerako moldatu zituzten bera hil eta gero. Horietako bat laure lan bikote famatuak. Baina Jakobsen lanen artean famatuena eta moldaketa gehien izan dituena, gaurko ipuina da, The Monkey's Poe edo Tximinoa Tzaparra. Kantuetan, marrazki bizidunetan, teatroan, filmetan, telebistan, komikietan, bideojokoetan, novela eta ipuinetan, horietan guztietan aurkitzen ditugu moldaketa zuzenago edo zeharkakoagoak. Jakobsen beste lan gehienak ez bezala, Tximino atzaparra ez da humorezkoa. Humore ukituren bat edo beste badu ere. Aitzitik, ipuin beldurgarri, estonagarri eta aldi berean unkigarria da. Kontu zibili zer dezio duzun, delakoaren bariazio ahaztuezina. Eta zuk, zer dezio duzu? ximino atzaparra, Ube bikoitza ube bikoitza jas. Kanpoan gaua hotza eta gutia zen, baina laburnan bilako egongelan, pertsianak bean zeuden, eta beko sua txinpartaka azegoen. Aita semeak xaan zebilzan. Lehenak, muturreko aldaketez betetako ideiak zeukanez jokoaz, alako arrisku bizi eta premiagabean jartzen zuen bere erregea. Nun, sutondoan lasai-lasai puntua egiten zegoen ilezuriko dama zarraren iruzkinak ere sortzen zituen. Adi aizeari, esan zuen white jaunak. Akats fatal batez berandu egio hartuta, semeari ura ikustea galarazteko asmo xamurraz. Entzuten nago, esan zuen semeak. Tableroa ilun aztertuz, eskua luzatzen zuen bitartean. Xakea. Ez dut ustega denik. Esan zuen aitak, eskua tableroaren gainetik jarrita. Matea erantzun zuen semeak. Hori dauka okerrena horren urrun bizitzeak. Lertu zen white jauna, bat bateko eta arrazoi gabeko oldarkeriaz. Bizitzeko leku basati umel baztertu guztien artetik hause txarrena. Bidea basatza da eta errepidea uolde gutxa. Ez dakit jendeak zer daukan buruan. Errepideko bi etxetan baino ez den ez jendea bizi. Uste dute ez du lardura. Ezkezkatu maitea, esan zuen emasteak, goxatu guran. Behar bada, urren guan irabaziko duzu. Guait jaunak, begiak jaso zituen zorrotz. Amaren eta semearen arteko begirada konplizea arrapatzeko puntuan. Itzak hil zitzaizkion Espainetan. Eta irribarre erruduna eskutatu zuen bizar urdindu mean. Hortxe dago? esan zuen Herbert Whitek. Burdinateak danbateko ozena jo eta urrats sendoak etxera hurbiltzen zirela. Sargentu maiorrak bostekoa eman zien eta sutondoan eskainitako aulkia hartuta pozik geratu zen begira nola bere anfitrioiak whiskya eta edalontziak ateratzen zituen eta kobresko ontzi txiki bat jartzen zuen suan hirugarren basokadarekin begiak dizdiratxoago jarrizitzaizkion. Eta berbetan hasi zen. Arte txikia urrungo lekuetatik etorritako bisitariari intereses begira zegoela. Ark sorbalda zabalak tentetu eta escena harrigarriez eta ekintza hausartez berba egiten ziela. Gerrez eta izurritez eta jende arrotzez. Ogeita bat urte horretan. Esan zuen white jaunak, emazteri eta semeari baiezko keinuak eginez. Joan zenean biltekiko mutiko goskorra zen, begiratu orain. Txartutakoa behintzatez du ematen, esan zuen white Andreak gizale getxu. Ah, agurako nuke indiara joan, esan zuen agureak. Begiratu txobat emateko, baino ez, badakizo. Ho, beto zaude zauden lekuan esan zion sargento majorrak ezeskoak egin buruarekin. Ustutako edalontzia mailan jarri eta zizpuru txiki batez berriz hastin zuen burua. Templu, zaharroiek, eta fakirrak, eta malabaristak ikusi gura nituzke, esan zuen agureak. Zerraz izinen lehengo egunean kontatzen tximinu atzapar batez edo horriz? E, Zerraz, Esan zuen solduak presaka. Entzutean merezi duen ezerrez, beintzat. Tximina zappar bat, esan zuen guaait andreak jakin guraz. zea, beharbada magia edo esango genioken kontu bat baina bez, esan zuen sargentu mayororrak motz. Hiruent zuleak aurrerantzmakkurtu ziren irrikaz. Bisitariak edaontzi ustua espainetara eraman zuen pentsamendueetan galduta. Eta jeitxi egin zuen berriro. Mm, begiratuta, esan zuen sargento Maiorrak, eskuak patrikan bilatuz. Atzapartxo normal bat, baina ez da, momifikatua. Patrikatik zerbait atera eta erakutsi egin zien. White Andreak atzera egin zuen muzin batez. Baina semeak, ura hartu eta jakin minez astertu zuen. Eta zer dauka ba berezia? Galdetu zuen huat jaunak semearen eskutik hartuz. Astertu zuenean mailan utzi zuen. Fakir zahar batek oso gizon santua sorgindu egin zuen. Esan zuen sargentu mailorrak. Erakutsi nahi zuen, patuak gidatzen duela jendearen bizitza. Eta trabe egiten diotenek beren zoritsarrerako egiten dutela. Sorrindu egin zuen hiru gizonek iruna gurari eskatu alizateko. Hain modu izugarrian mintzuzen gizona, nun entzuleak ohartu ziren barre nolabait moteldu egin zitzaizkiela. Ba, zergatik ez zuzuk hiru eskatzen jauna? Esan zuen Herbert Whitex cirika. Soldaduak begiratu zion, pertsona helduak gazte arroskoari begiratzen dion bezala. Mm, eskatu dizkiot, esan zuen apal, eta urpegi gorria zur bildu egin zitzaion. Eta bete egin zitzaizkizun gurariak benetan? Bai, esan zuen Sargentu Maiorrak. Eta edalontziak talka egin zuen haren hortz sendoen kontra eta bestein hor keskatu du guraririk lengi sonari bete egin zitzaizkion hirugurariak bai erantzun zuen ez dakit zeintzuk ziren lehenengo biak baina hirugarrena eriotza izan zen horrela eskuratu noen atzaparra ain ahotzi mintzatu zen isiltasuna zabaldu zen taldean Ba, irugurariak bete egin bazitzaizkizun, zuri orain ez dizu ezertarako balio, morris. Esan zuen agureak azkenean. Ezertarako gordetzen duzu. Soldatuak ezeskoa egin zuen buruaz. Hmm, Guztatzen zaidalako nik pa, esan zuen astiro. Burutik pasatu zitzaidan saltzea, baina ez dut uste egingo dudanik. Naikua kaltea egin du dagoeneko. Gainera ez du inorrk erosiko. uste dute ipuin hutsa dela. Hori batzuek. Eta ze izan daitekela uste dutenek probatu egin nahi dute, ordaindu aurretik. Beste hiruggurari eskatzerik bazenu esan zuen aurereak, tinko begiratuz, eskatuko zenituzke? Ez dakit, esan zuen besteak. Atzaparra hartu zuen. Eta atzamar erakuslearen eta erpuruaren artean eduki zuen zintzilik eta batbatean sutara bota zuen. White ohi utzik batez makurtu eta harrapatu egin zuen. Obe erratzen uztea esan zuen soldaduak solemne. Ez baduzu nain morriz, esan zuen besteak. Eman hiri? Ez esan zuen lagunak buru gogor. Sutara bota dut. Gordegura baduzu Ez bota gertatzen denaren errurik. Izan zentzuzkoa, eta bota berriro sutara. Besteak, buruaz ez ezkoa egin, eta bere jabetza berria, aztertu zuen gertutik. Zelan egiten da? Galdetu zuen. Eduki altu eskuan, eta esan guraria ozen. Esan zuen sargento Maiorrak, Baina kontuz ondorioekin, abixatuta zaude. Mila gau eta bat gehiago ematen du. Esan zuen White Andreak. Aulkitik altxatu eta afaria prestatzen astearekin batera. Nik lau esku izatea eskazenezake. Et zaizu iruditzen? Zenarrak talismana patrikatik atera. Eta hirurek batera barreari eman zioten. Sargentu Maiorrak alarma aurpegian besotik heltzen ziola. Ez zerreskatu behar baduzu? Esan zion muturtuta. Eskatu zentzuzko gauza bat. White Jaunak patrikan gorde zuen berriro, eta haulkiak mailaren inguruan jarrita, laguna eraman zuen bertara. Afarikontuarekin talismana erdia aztuta geratu zen, eta gero hirurak egon ziren soldaduaren Indiako aventuren bigarren entrega liuraz entzuten. xiinoaren atzaparraren historiaz bada egiazkoagoa kontatu diskugun beste horiek baino. esan zuen Herbertek, atea gonbidatuaren atzean itxi zenean, Ark trena harrapatzeko denboraz osta ho da. Ez du bat gaz handirikateteako? Eman diozu zeoz eraita? Andreak senarrari gertutik begira. Uskeria bat. erantzun zion zer txobait gorituz. Ez zuen hartugura baina behartu egin dut. Eta berriro esan dit botatzeko. Bai, ointxe, esan zuen jarrebertek, izutu txurak eginez. Ene, aberatx famatu eta zoriontsuak izango gara. Azteko aita, eskatu enperadore izatea. Horrela, etxeko oljandak ezin izango dizua gindu. Salto batez maiaren jiran azizen korrika. White Andre iraindua atzetik zuela trapu batez armatua. Guait jaunak atzaparra atera zuen poltsikotik, eta zalantzaz begiratu zion. Ez takitzer eskatu benetan diotsuet, esan zuen astiro. Brr, nahi dudan guztia daukadala iruditzen zait. Etxe ordainduta da induta izatearekin pozik eongo zinateke ez da? Esan zuen jarre eskua aitaren sorbaldan. Ba, eskatu berreun libra, horrekin eginda daukazu. Aitak, bere zinez beratazunagatik, irribarre lotxatia ginez, Gora jaso zuen talismena. Semeak orpegira solemnea, amari egindako begikeinuak bakarrik hondatua. Piano aurrean jesarri eta nota larri batzuk jo zituen bitartean. 200 libra nahi ditut esan zuen gizonak Garbiro. Piano burrumba hundi batek agurtu zituen intzo. Baina, gurearen oiu larri batek eten zuen. Emaztea eta semea harineketan joan zitzaizkian. Mugitu eginda! Egin zuen gizonak aldarri. Lurrean zetzen objektuari naskaz begiratuz. Guraria esan dudanean bi urtu egintzaita eskuetan. Su su suge baten moduan. Ba, nik ez dut didurik ikusten. Esan zuen semeak atzaparra lurretik jaso eta mailan jartzen zuen bitartean eta postura ez du dala sekula ikusiko. Iruditu eingo zitzaisu naita. Esan zuen emasteak gizonari antxiaz begiratuz. Gizonak ezeskoa egin zuen buruaz. Berdin da. Ez da kalteri gertatu. Baina susto galant hartu dut. Sutondoan jesarri ziren berriro. Gizon biek pipa erretzen amaitu artean. Kanpoan izeak inoizko gugorren jotzen zuen. Eta gureak jauze egin zuen, urduri, goiko solairuan atebatek danbatekoa jotzean. Isiltasun bihotz beheragarri eta ezoiko bat jauzi zenhiruren gainean, Bikote zaharra oherako jaiki arte iraun zuena. Orain dirua oearen erdian orkituko duzu poltsa handi batean, esan zuen herbertek, gabon esan eta gero. Eta gauzaikeragarriren bat egongo damakurtuta makurtuta armairuaren gainean. Zuri begira 10 lortutako irabaziok poitsikoratzen dituzun bitartean. Bakarri geratu zan jesarrita ilunpean. Su erdia matatu ariso aurpegiak ikusten sugarretan. Azken aurpegia hain horribilea eta tximinotarra izan zen. Zurr eta lur geratu zitzaion begira benetako egin zen nun barreska de so batez, aztamuka hasi eskuaz bilatzen baso Batur mailaren gainean, sutara botatzeko. Eskuak tximino atzaparra hartu zuen, eta Herbertek, dardara batez, eskuak jakkan igurzi, eta ohera joan zen. Urrengo goizean, neguko eguzkiaren dizdira gozariaren gainean isurtzen zela, Herbertek barre egin ziren bere beldurrei. Gelak bazuen alako osasun prosaiko bat, aurreko gauean etzuena. Eta atzapartxo zikin eta lehortua, arasako apalean botata zegoen Haren bertutei buruzko sineste handirik erakusten etzuen arduragabeziaz. Pentsatzen dut soldado guztiak berdinak direla, esan zuen White Andreak. Eta guk halako ganorabako keriei kaso egiti ere, zelan beteko dira agurariak gaurregun. Eta beteko balira, berreun librak ez lizuketek alte ingo, eh, aita? Serutik buru gainean jausizkero esan zuen Herbert Kaskarinak. Morrisek esan zuen gauzak hain modu naturalean gertatzen direla, esan zuen aitak. Nun gura izenez gero, kasualitatetzat jozen ezakeen. Tera, ez ukitu diruan arte. Esan zuen Herbertek, maitik altsatuz. Beldur naiz ez ote zaituen gaizto eta zeken bihurtuko eta arbujatu in beharko zaitugun. Amak barre egin zuen, eta semeari ateraino lagundurik, bidean urruntzen ikusi zuen. Gero, maira itzulita, ederto pasatu zuen tarte batez aitaren sinesberatasunaren lepotik. Horrekitzion galarazi, antxintxika joatea zabaltzera postariak atean jozuenean, edo sargentu maior Zur erretiratuen aipamen labur bat egitea ikusi zuenean postariak jostunaren faktura bat zekarrela. Herbertek zer esan barregarri gehiago edukiko du botatzeko etxera datorrenean, esan zuen azkaltzenari zirenean. Eta ahala ere, esan zuen white jaunak garagardoa isuriz bere pasoan. Gauza hori mugitu egin zen irezkuan, zin egiten dut, zuk pentsatu. Esan zuen Andrez Zaharrak goxo. Mugitu egin zela dio txut, erantzun zuen besteak. Enuen eser pentsatu, asin intzenean, zer gertatzen da? Emazteak zuen erantzun. Kanpoan zebilen gizon baten mugimendu misteriotsuei txuei begirazegoen. Gizona etxeari kirika zebilen zalantzaz. Barrura sartzeko adorea biltzen bezala. Berreun librekin lotura mental eginez, emakumea ohartu zen ez ezaguna ondo jantzita zegoela eta berritasun disdiranteko zetazko kapela zeramala. Gizona hiru aldiz joan zen jardineko atera eta atzera egin berriro. Laugarrenean eskua jarri zuen burdinatean eta bat bateko deliberamenduaz zabaldurik bidetxoariekin zion. Une horretan, Wai Andreak eskuak gerriatzera eraman eta amantaleko kordelak askarraskaturik jantzki erabilgarri hori jarri zuen aulkiaren kusinaren azpian. Ez ezaguna, zeina deseroso ematen baten baitzuen, gelan sarraraz izuen. Gizona Andreari kukuka eta kezkatu itxura zentzuten geratu zen. Dama zaharrak barkamena eskatzen zion bitartean gelaren egoeragatik eta senarraren soin gainekoagatik normalean lorategian lan egiteko jazten zuen eta orduan Andrea zain geratu zen bere sexuak usten zion adineko pazienteaz ea gizonak ekiten zion bere errekaduari baina isiltasun arraroari eutsi zion gizonak hasieran zera eh, etortzeko esan date Esan zuen azkenean. Eta parketatik kotoi tindi bat kentzeko makurtu zen. Mau eta megin zen bulegotik nator. Dama Damazarrak jauzi egin zuen. Zeo zer gertatu da? Esan zuen arna sastuturik. Zeo zer gertatu zaio jerberti? Zer da? Zer da? Zen arra tartean sartu zen. Lasaitu ama lasaitu. Esan zuen bizkor. Gesarri. Eta ez hasi gauzak asmatzen. Zior naiz ez dakar zula albiste txarrik. Zta, jauna? eta besteak begiratu zion antxiaturik. Sentitzen dut, esan zuen bisitariak. Zaurituta dago, galdetu zuen amak. Bisitariak baiezkoa egin zuen buruaz. Larri zaurituta, esan zuen apalki. Baina ez dauka minik. Eskerrik asko jainko jauna, eskerrik asko. Baina bat batean isildu zen ziurtapenaren esangura siniestroa buruan argitu zitzaionean eta bere beldurraren baiestapen izugarria ikusi zuenean bestearen aurpegi aldenduan arnasari utzi zion eta senar burun motelagoarengan ajiratuta esku zahardardaratia jarri zuen haren eskuaren gainean isilune luze bat egon zen makina karrapatu du Esan zuen bisitariak azkenean, haotxapalean. Makina karrapatu, erpikatu zuen guait jaunak burua lausoturik. Bai. Eta leiotik ezerezari begira geratu zen. Eta emaztearen eskua bere eskuetan harturik, estutu egin zuen. Aspaldiko gorteiatzegunetan, ia berrogi urteleenago, egin zuen legez. Geratzen zaigun bakarra zen. Esan zuen, bizitariengan aleon giratuz. Latza da! Besteak ez du legin, jeiki eta leiora joan zen astiro. Enpresakoek eskatu didate, doluminik zintzuenak emateko galera undionengatik. Esan zuen, ingurura begiratu barik. Arraen eskatzen dizuet ulertzeko ni zerbitzaria baino ez naizela eta aginduak betetzen baino ez nagola. Etzen erantzunik egon. Andre zaharrak zuri zuen aurpegia, begiak zabaltzabalik, arnasa entzunezina. Gizonaren aurpegia bere lagun sargentuak lehenengo ekintzan eduki zezakenaren antzekoa zen. Esan behar dizuet, mau eta Meginsek ez duela inungo erantzun gizunik bere gain hartzen, jarraitu zuen besteak. Ez dut inyungo bete beharrik aitortzen, baina zuen semearen zerbitzuen kontsiderazioan, zenbatiko bat emangura dizuete kalte ordain gisa. Gizonak Andrearen eskua jausten utzi zuen, eta zutundurik horrores begiratu zion bisitariari. Espain lehorrek hitzak moldatu zituzten. Zenbat? Berreun libra, izan zen erantzuna. Emaztearen garrasia zoartu barik, gizon zaharrak irribarren iminio bat egin zuen eta itxuen gisara besoak luzaturik zerraldo jauzi zen konortebako bako moltxo bat. Zaharrek kanpozantu berri erraldoian, etxetik irubat kilometrora lurperatu zuten beren hildakoa. Eta gero hitzaletan eta isiltasunean murgildutako etxera itzuli ziren. Aina azkarra maitu zen, dena. Nun hasieran ia ez ziren jabetu eta itxaruten bezala geratu ziren. Beste zerbait gertatu beharko balitz bezala. Karga hau, pixutxu bihotz zaharrentzat. Arinduko zuen beste zerbait. Baina egunak joan ziren eta itxaropenak etxipenari utzi zion lekua. Zaharren etxipen itxaropen gabea, batzuetan okerbidez apatia deitzen zaiona. Batzuetan ez zuten apenas itzik trukatzen. Orain ez zeukatelako zertaz berba egin eta egunak unatzerainoko luzeak ziren. Astebete inguru joanazen gizon zaharrak, gauerdian bat batean esnaturik, eskua luzatu eta bakarrik zegoela ohartu zenean. Gela ilunpean zegoen eta leiotik negar isilaren soinua zetorkion. Oean jesarri eta entzuten geratu zen. Erdu oera, esan zion goxo, hostu egin Otsago izango da nire semea, esan zuen Andre Zaharrak, eta negarrari eman zion berriz. Negar sotinak haienatu egin ziren gizonaren belarrietan. Oea epel zehoen, eta gizonaren begiak astun loguraz. Hasieran lokuku batzuk egin zituen, baina gero lo geratu zen ariketa emaztearen alauri zoro batek jausi batez hitzartu zuen arte. Atzaparra! Atzaparra! Egin zuen alauri Andreak, zoro baten moduan. Ximinoaren atzaparra! Gizona jauzi egin zuen ikaraz. Nun, nun, nun dago, zer gertatzen da? Emakumeak estorpezuka zeharkatu zuen gela gizonaren gana. Nahi dut, esan zuen apal. Ez duzu txikitu ez da? Egon gelan dago, ormako euskarrian, erantzun zion arriturik. Zergatik? Emakumeak. Aldiberean negarrez eta barrez, gizonaren gainean makurtu eta musu eman zion masailan. Orantxe bururatu zait, esan zion histeriko. Zeran ez zailenago bururatu, zelan ez aizu zuri bururatu. Bururatu zer, galdetu zion gizonak. Beste bi gurariak, erantzun zuen Andreak azkar. Bat baino ez dugu eskatu. Ez da nahikoa izan, galde egin zion bortizki. Ez, oio egin zuen emakumeak garaipenez. Beste bat eskatuko dugu, jeitsi eta hartu azkar eta eskatu gure mutila berriz ere bizirik egotea. Gizona hoean jesarri eta miixarropak baztertu zituen hanka dardaratietatik. Jainko maitea burutik zaude, egin zuen aldarri izu ikaraz. Hartu, esan zuen emakumeak arnazestuka. Hartu arin eta eskatu. Ai, nire mutila, nire mutila. Senarrak pospoloa piztu, eta kandela izeki zuen. Itzulioera, esan zuen kordokan. Ez dakizu zer zauden esaten. Lehen guraria bete egin zitzaigun, esan zuen Andre zaharrak sukartsu, Zergatik ez bigarrena, kasualitatea, esan zuen totelka gizonak. Juan, hartu eta eskatu, Oio egin zuen Andre zaharrak, pozezdardaraka. Gizon zaharrak buel eman eta begiratu egin zion, Eta arena ahotsak dardar egin zuen. 10 egundaramatza hilda eta gaineraren izun esangura baina arropagatik baino ezin izan nuen ezagutu. Orduan ikaragarriegia bazenzuk ikusteko zer izango da orain? Ekarri bueltan olio egin zuen Andre Zaharrak eta dandarrez eraman zuen gizona aterantz. Uste duzu beldurra izango dio dela titia eman nionumeari, gizona behera jaitsi zen ilunpean egongelarako bidea egin zuen aztamuka, eta han sutondo gaineko apalerakoa. Talismana bere tokian zegoen. Eta gizonari beldur izugarria sartu zitzaion. Esan gabeko gurariak ez ote zuen semenmutilaatu ekarriko bere aurrera gelatik ihe egiteko izan baino lehen. Eta, Arnasaria konturatu zenean etzekiela atean uzegoen. Bekokia izar dihotzaz estalita, mailaren jira egin zuen eskuaz lagundurik eta hormaren kontra aztamuka jarraitu zuen. Ariketa bere burua karraju txikian aurkitu arte. Gauza osasun gaitz ura eskuan. Gelan sartu zenean, emaztearen aurpegiak ere ematen zuen aldatuta. Zuri eta erne zegoen. Eta bere beldurrean, gizonari iruditu zitzaion aurpegiera ez natural bat zeukala. Beldurra eman zion. Tontakeria eta gaiztakeria bat da, gizonak dudati. Eskatu! errepikatu emazteak. Gizonak eskua jaso zuen. Semea berriz bizirik egotea gura dut. Talismmana lurrera jasi zen eta gizonak beldurrez behiratu zion. Orduan aulki batean ondoratu zen dardarka. Emakume zaharrak, bekiak sutan leiora joan eta pertsiana igotzen zuela. Gizona jesarrita geratu zen hotzeez izoztuta geratu zen arte. Noiz edo behin so eginez leiotik kukuka zegoen Andre Zarraren figurari. Kandelak euskarriaren portzelan asko ertzetik behera urtuta hitzal keinukariak bidaltzen zituen zabaira eta hormetara eta azkenik disdira luzeago batez iraungi egin ziren. Gizon saharrak adierazi ezinezko arindua harturik talismanak utzegin izanagatik ohera itzuli zen arrastaka. Eta handik minutu batera edo bira, emakume zarra, isilik eta apatiko, ohera oera etorrizitzaion. Inorketzuen berbarik egin, baina biak geratu ziren etzanda erlojoaren tikitaka entzuten. Eskailera batek kra egin zuen, eta sagu txilioiti bat antxintxika pasatu zen hormabarrutik. barrutik. Iliuntasuna zen. Eta denbora batez adorea biltzen egon ondoren, senarrak pospolo kutsa hartu eta bat piztuta behera jaitsi zen kandela baten bila. Eskaileren amaierara elzean pospoloa amatatu egin zen, eta gizona beste bat pizteko geratu zen. Orduan txe, kos, -kos" bat hozuen kalekoatean, atean. Hain isila eta gordea apenas zentzun baitzen pospoloak jauzi egin zitzaizkion eskutik. Geldi geratu zen, arnasari eusten, berriz ere jozuten arte. Orduan buelte eman eta hi ez egin zuen zistuan logelara, eta atea itxi zuen. Hirugarrenez jozutenean, etxe osoan entzun zen. Zer izan da hori, hotxe egin zuen Andre zaharrak, jauzi eginez. Arrato ja. esan zuen gizon zarrak, doinu dardaratiaz, Arratoia, nire aurretik pasatu da eskaileretan. Andrea hoean jesarri zen, adi. Atean jozuten ozenki eta kolpearen oi etxea bete zuen. Herbert da, egin zuen aldarri. Herbert da! Atera joan zen korrika, baina senarra aurrean jarrizitzaion. Eta besotik hartuta, tinko elduzion. Zer egingo duzu? Esan zion asperen erlaitz batez. Nire mutila da, Herbert da! Oio egin zuen mekanikoki borrokan. Haztu zaite mendik hiru kilometrora zegoela, Zertarako heltzen didazu, utzi joaten, atea zabaldu behar dut. Jainko arren ez utzi gauza horri sartzen. Egin zuen ohiju gizonak dardara batean. Zeure semearen beldur zaa? Egin zuen aldarre emakumeak borrokan. Utziazu, Banator! Herbert, Banator! Beste kolpe baten zun zen eta beste bat. Emakumeak besoa zafatu zuen astindu batez, eta harineketan irten zen gelatik. Gizonak karrajura jarraitu zion, eta erreguz deitu zion, Andrea Eskaileretan behera ziztuan zijoala. Gizonak entzun zuen ateko katea askatzen, eta gero beheko burdina berezulotik astiro eta zurrun ateratzen. Gero Andrez Arren ahotxa, arnazka esfortzuaz, ta Egin zuen ohu ho zen. Etorriona e nahi Baina gizona lauankan zegoen lurrean zoroaren pare aztamuka. Atzaparraren bila. Aurkitu behar zuen kanpoko gauza hori sartu baino lehen. Ate kolpen zapparra da perfektu baten oiarttzuna entzun zen etxe osoan. Eta gero aulki bat erreskan, mateak atearen kontrazeramala. Gizonak entzun zuen atearen beheko burdinaren kirrinka, astiro ateratzen zela zurotik, eta une horretan tximino atzaparra aurkitu zuen, eta senetik irten da, hirugarren eta azken guraria eskatu zuen arnaskada batez. Kolpeak isildu egin ziren bat batean, oiartzuna artean ere ziren arren. Entzun zuen aurkia erretiratzen, eta atea zabaltzen. Haizebola da hotza ilo zen eskaileretan gora eta emaztearen etxipenezko eta atxkabezko alauri luze eta ozenak adorea eman zion haren ondora abiatzeko eta gero kanpoko burdinatera. Kalearen bestaldeko farola keinukariak bide isil eta mortua argitzen zuen. Oh! <sweak>